Qaf surəsi Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə Qaf Şərəfli Qurana and olsun Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməsinə təcüb edən kafirlər dedilər Bu çox qəribə bir şeydir Məgər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra yenidən diriləcəyik Bu, əlçatmaz bir qaydışdır. Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi alıb əskirtdiyini bilirik. Bizdə hər şeyi qoruyan bir kitab vardır. Lakin haqq onlara yetişdikdə onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədilər. Məgər onlar başları üstündəki göyə baxıb onu necə yaraddığımızı Və necə bəzədiyimizi görmürlərmi? Orda heç bir yarıq da yoxdur. Biz yeri döşədik, Orada möhkəm dağlar yerləşdirdik Və göz oxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik. Bunu Allaha üz tutan hər bir qul üçün ibrət Və öyüd nəsiyyət olsun deyə belə etdik. Biz göydən bərəkətli su endirdik, Onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik. Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış, Hündür xurma ağacları bitirdik. Qullara ruzi olsun deyə belə etdik. Biz onunla ölü bir məmləkəti diriltdik. Dirilib qəbirdən çıxmaq da belədir. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, rəss əhli, Səmud tayfası elçiləri yalançı saydı. Ad qövmü, Firon xalqı, Lut tayfası, Əykə əhli və Tubba qövmü, Bunların hamısı elçiləri yalançı saydı və mənim təhdidim gerçəkləşdi. Məgər biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr, onlar yeni yaradılış olan dirilmə barəsində şübhə içindədilər. İnsanı biz yarattıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Sağında və solunda iki mələk oturub, onun əməllərini qeydə alır. Dediyi elə bir söz yoxdu ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi olmasın. Ölüm bir huşluğu həqiqətən gələcək, Ey insan, bu sənin uzaq qaçdığın şeydir. Sur üfürüləcək, bu vəd olunmuş təhdid günüdür. Hər kəs onu qova-qova məhşərə gətirənlə və bir də əməllərinə şahidliyədənlə birlikdə gələcək. Sən bugünün haqqında qəflət içindəydin, amma biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq, sən bugün çox yaxşı görürsən. Yoldaşı şahid mələk deyəcəkdir. Bu yanımdakı hazırdı. Allah əmr edib deyəcək, Atın cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri, Xeyrəmanı olanı, Azğınlaşıb həddi aşanı, Şübhə edəni, Başqa bir məbudu Allaha tay tutanı. Atın onu şiddətli əzabın içinə. Dostu şeytan deyəcək, Ey Rəbbimiz, onu mən yoldan çıxartmadım. Əksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi. Allah deyəcək, mənim hüzurumda höcətləşməyin, mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim, mənim sözüm dəyişməzdir, mən bəndələrə zülm edən deyiləm. O gün biz cəhənnəmə doldummu deyəcəyik, o isə, Yenə var mı deyəcək. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaqda olmayacaq. Budur sizə vəd edilən cənnət. O hər bir tövbə edib Allah'a üz tutan, onun əmrinə riayət edən, mərhəmətli Allahdan onu görmədən qorxan və Allah'a yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Ora sax salamat daxil olun, bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik, hüzurumuzda bundan da artığı Allahı görmək var. Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli, neçə-neçə nəsli məhv etdik. Onlar diyar bə diyar gəzip dolaşırdılar. Məgər əzabdan qaçıb qurtara bildilərmi? Həqiqətən bunda həssas qəlbi olan, Hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət var. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 gündə yarattıq Və bizə heç bir yorğunluğu üz vermədi. Sən onların dediklərinə səbir et. Gün doğmamışdan əvvəl Və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm dilə təriflə. Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra onun şən nə təriflərdir. Dinlə ey Peyğəmbər! O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaq, o gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu qəbirlərdən çıxma günüdür. Şübhəsiz ki, dirildən də öldürən də bizik, Dönüş də yalnız bizədir. O gün yer onlardan ötürü yarılacaq, Onlar sürətlə carçıya doğru çıxacaqlar. Beləcə, onları bir yerə yığmaq bizim üçün asandır. Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik, Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd nəsihət ver.